ریاض السالحین پنزل سواد ریم نمبر حدیث کتاب الدعوات باب و کرامات الاولیاء و فضلهم پدے باب کې د اولیاء و کرامات و گورا دا غی غروال و گورا و کرامت نمانی منگے قرآن و حدیث سر ثابتو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الا ان اولياء لا اله خوف نليم ولا هم يزنون خبر خلقو बेशक دوستاندار نبی عربه اون په دې کوم جنشي الذين امنوا وکانو یتقون چي مان له اوله او دې پريزگار لو مل بشع في الحياه الدنيا وفي الاخره دې دراز زيره دې په ژوند دنیا کې زیرے دیو له دنیا کې او فل اخرہ او بده ورکو دله لمنګه دنیا کې زیره ده فرشته له زیورګي پر رحمتو د الله او پر ضمانتیا د الله لا جدا شوي د دنیا نه نه دي قبل مفارقتهم لد دنیا محدثین معنی کوي ا مفسرین مگه دو جوداواله دهینه دنیا د دنیا نه لا جدا شي وين دي نذیر یو کای پر په فضل د الله اوو او الاخره اوو په اخرت کې شوق اغه انتظار کوي د الله د رحمت پاخرت په اخرت کې د قسمه سمو خوشاله په جنتونو کې دا کرامت دا نو لا تبديل لکلمات الله لشتدی بلیدل د پاره د حکمونو د دا الله ذالک او الفوز العظیم د د کامیاب لوی وکال تعالی وی الله وحزی الیک بجز النخل اور ا کته کوا په ځانماني څنګه د کجوري خوزوا وحزی هر کی خوزوا څنګه د کجورا اوچا چې دا اورزوی و ها ولندا چې دا غردوي با په تابانی کجوري تازه ا حج راخزوا الیکې په طرف د خپل ځان څنګه د کجوري راغردوي با په تابانی تازه کجوري تازه بدر باندې راغردوي مزدارې ها په ګلی خو را وشربي او وقری او سرګی غوا په خپل بچی باندې کله ما دخل علی زکریا المهراب الکلا داخل جو په مریم زکریا علی السلام عبادت خانه ز نو وجذع ان ذا وی مون دی دای سرار القاب بلا منسممی وی قال ان وی زکریا السلام یا مریم ان الکه هاذا ای مریم د چرتن دی تلرا دابلا منسممی وی قالتی مریم هو من دللا تا داد اللہ تطربنا دا دی ان اللہ یرزقو من یشاؤ بغیر حساب پیشک اللہ رضو قرقی چالے چکو خجیم و ایزے تزلتمو و ما یعبدون الا الله او کلاش جداشو ای تاثر دی اصحاب کافو نا او آج دے کیا کلاش جداشو ہاں دا اصحاب کاف دے دینا او آج دے عبادت کو بیدال لانا اصحاب کفر جدا شو تاسو جدا شو اے اصحاب کفو دغه خپل خلقونه چاغ عبادت کو کافرونه ک جدا شو ځکه چاغ کفر کیو اواغه چته عبادت کا بیذال لانا نفاو علکاف فاو علکاف نزو غار کی غار تراشی پناوازه یون شلکم خارا بگی تاسو له عرب تاسو د خپل میله باندې آنا ويهي له من امر مرفقا او اسان بگی ويه او او اسان بگی تاسو را د کار تاسو نا مرفقا آسان والے تیار بگی او نی بتن وللا کله چې راخېږي دانو تزاورو کږي وان کافه هم دغار د دینه ذات اليميني کی طرف او اذا غربت او کلا چې پریوجد انور نو پریدیبه ده ذات شمال په گس تر باندې وګوره په طرف تر باندې د اصحاب کافو چې کوم غار کې نو نو غار خلو دے جلبې غاله توا مېره غاله توا پداسه حال کې هغه په دې غار کې چې نور بل دا را خاتے دا نو پاغا غار به سری کوالا دا سے بہت چلے دا نور او چه کلبا نور پر ایو تے دا نو ام پاغے حالت کیو چې اغا نور با سارم پا دے لگی او چه کلبا دبی دا نو بیابا پی لگی دا اللہ دا حفاظت کاؤ چې خراب نیشی اوس پدے بانی حدیث کر کئی او دا یو واقعا او په مختلف روایتونو دا واقع زکر کوي د او د ابو بکر صدیق در جلانو او دا غدو بچی عبدالرحمن او د بی بی وعن ابی محمد عبدالرحمن امی بی بکر صدیق رضی الله تعالیٰ نو انا اصحاب السفا چبی شکا اصحاب السفا اگورا انا اصحاب السفا تی کانونا سن فقرا نرخو آرچا مد رسول اصحاب السفا نو می خیرے خوچ آغا سے کار چرته ده اغه د شرک نپاکو اغه د بدعات نپاکو اغه د سوال نپاکو اغه د حرامو نپاکو دا هونند شرکیاتو نظر منقت د مخلوق پونم پیشکیه واغه خوري جمی خوري سلويختيان خوري کلیزي خوري ارس خوري راکای گیننا اغه اصحاب الصفو كانوا ناس فقراء ودي سکسان غریبانا خلق غربانان ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قالوی لیو مرتن یوزل من کانا عندو تو آم اسنین آسو چوی داغ سرا تو آم دو دو کسانو چا سرا دو دو کسانو روټی روٹیوی نو فلی از اب بسال سین نو بودی جی آغد زان سرا درے کسان زکا د دو, دو کسانو روٹی آغد ریولا کافی کی چی گزارا ہوگی ومن كان عندو دا دا کا نههندو تو مورباتین اواز سوچوي دغه سره خورار د سلورو کسانو ف ذب بخامې سنس به سادی سینغې بودي د ځان سره پ شپګمهکسسه او کمه قال یا بل داسې عاده د زکر کو ینیار یوکسې د خپل وسه مطابقه د ساحبونهسیوا بي چې درول تییاې د بود پ د وعنه ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو جا بسلاستن او ابو بکر صدیق اللہ درزاش دا داغنہ اغراد دوگلو پدریو کسانو ما نیدری اغر آوستن وانتلق النبی صلی اللہ علیہ وسلم بی عشرتن او نبی علیہ السلام بوتلو بی عشرتن لس, لس نبی علیہ السلام بوتلو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو چې ملمانو کورت ابود دو نوخزی دده در ملمسیع انتزامو که او عبدالرحمن تیوی چه در ابو بکر زویو رضی اللہ عنو چه ملمانو خی خیال ساتا خی خیالی اوکا وعن نا بابکر تا عشا اندن نبی صلی وسلم او بیشکا ابو بکر او آغا تیوی از در نبی علیہ السلام سرزمه او د ملمانو قدر و قدر ملمانو میراوستی او ابشکا ابو بکر پخپلا روټي وغړا د ماصو탄 د نبي عليه السلام سره خپل د نبي عليه السلام سرا مل مستيا 13 کلام ثم لبسا بیا ایشار شو د نبي عليه السلام حتى حضرت صلى الله عليه چ مونږه کو د ماصو탄 رجا بیا واپس راي ابو بکر خپل کور ته فجان راي بعد ما مز من الليل ماشا په ځ نه چې تیر شو د شپې نهسهار چې خواغه شه سور دا اللهڅه خواغه شوه اغنییسې د شپې ته کړی و رائ قالت لهوی مراتتو نووي اغوب کتهښځې دغه ما حبسکان زیافکا سشی کاڅ اثار کوې تا لره د میمنونه ځکه میمانوي ا هغه به او روټی به یوځېخوررو اغه ها خطات راغلی او دې مشر اوټه دا سر او ته ما خوللی دا خالد بن ابوبکر اوما عاشیتوم ایا تا روټه نه دا ورکړی اګه ته نماز خون خالد بن خضره ابوبکر اب او حتا تجیا توغه روټه ورکړی دا ها هغه او ها ابو حتا ته جي اينكار کوي تر دې چدا شي ته هغه وي د د روټې نه انکار کو سو pore che اغا ابو بکر راغلني روټې به یوځو خرو عواما عشیتوم ایتان نه مکه کلی له ما سوتن روټې هغه تا عشیتهم تم کړي نه دی هغه تا عشیتهم دا ما سوتن روټي هغه ته ورکل نه دا لاو لاوسه پوری څارکړی دي دا خو ناوخته دی قالت نوې ابو بکر بيبي اباوين ګړکه تر دې چرائش ته وقد عزو علي او تاکي ولاند شي ورټي پاګي باندي حالان کې ها د یو ته روټي یې خو روټي پاګي پېښې وا خو هغه یې ونخوله چې زسو پوره ابو بکر نه راغړي قالا نوي حضرت عبد الرحمن ده ابو بكر زوي فظاعتو زو فاختبتو فاختبعتو نما زان پد زلال ما او پد شو ما فقالا ابو بكر يا غنصرو او کم اقلا تامل منو رو روطي ندور کري ده هنا وقتا فجا جدوا وصباب يا غن سرو وكملى فجدوا وصباب نقولا فجدوا وصبا. نغا كنزلوا كلما يلدى سبدل فازي وصبا وي وصباب بدل يعني بلازما عبد الرحمن غى بدل فاز يا غن سر یعنی بد ردی وی را تا وی, وی کلو خوری ملمانو تا وی ابو بکر کلو خوری لا حنیان او خد نیشی دا روطه تا مبارک, مبارک دی نیشی مانا روطه نه سوالی نداخوالی چه زنوم تا سو با روطه نخوری نظر ما زوید و رحمان خوک کنه که زنوم ها واللائے قسم پا لالا اتاموہو ابدا اور تا سوی چنا منگ روٹے نکھر سو پورے چھاگا نہیں راگلے نبو خلی منگ دیر رحمی شاہ نقالا پس حضرت عبد الرحمن چھے دا ابو بکر زیو دا روٹے حالت بیانے جما روٹے رولا دا ایک سور خیر و برکاتو قال نوی عبد الرحمن و ايم الله قسم بالما كنا نا خضم اللقمه نو منغا څنګه به واست د روټه یوه نونه الا ربا من اسفليا من بچي یوه روټه یوه نونه واغسته دا نو الا ربا من اسفليا من غږه به د لاندې طرف داغې نه اکثر جات داغې نه داغې نه به جاته دا چې سونو منغا واغسته دا کرامت د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی نو او داغه د ملانو او ګور هغه دا حتا د دې شبیو چې شو, شو او سارت او ګور دې د دا زیاد داغنه چو مکه دې نا مانو شو او ګور دې د زیاته مال نو کته داغه دا غیتا ابو بکر رضی الله تعالی نو فقال ويقبل خذت یا او تا بنی فیراز او خور دو بنا بنی فیراز ماحازا او دا بو فراس خور دا سری ها دا ماحازا دا سری چاگه ها دا په پزیخو خوراک زیات شره تا خو خوراک اولیو کن را خو زیاد شره قالت نوی خزید ابو بکر اللہ قسم پا اللہ سنلا و قرۃ عینی لهیال ان یا خالد دستورگزما قرۃ عینی لا و قرۃ عینی ایخوالد دستورگزما لهیال ان خامخروسه زیاد دې دینه مکر دینه بسلاسم واتن پدره کاره ته وګړه دا خو دا اول نو اوس یو پدری چند سه وا شوی دی خزی وی یاواله د ستر کو زماره چداو چې کم خوراک دی دا خو زیات دی د دینه مخ کې چې د او درې کاره دی داغه نه درې چند سوا وا دی درې چند باندې دا خوراک سوا وا شوی دی دوله په کې الله خیر او برکت تشورو فا کلا نا خوراک کو داغینه ابو بکر وقالا وی انما کانا ذالک من شیطان یعنی یمینه در شیطانیو یعنی قسم یمینه قسم دارا کم چې در خوالره او چه, چه زماد قسم وی زبا یونون اون ام نخورما زکر ما وی دابا کم شي ما هنو در قسم چه او دا خو یعنی ها دغه شیطانیو ینی قسم دا سم آکل سم آکلا به خوراکو کو ابو بکر داغې نخبل خوراکو کو ها بنه داغېنې لقمتن یونو سم حملال ال نبی صلی الله علیه وسلم بیا یولا هغه خوراک نبی رسول الله فاس فاز بعدندو بیا نبی اې سلام بیا نبی دې سلام فسبای کدا غذر شو وکا نو بیننا زمنګ تر منځه او ما بیندا قوم کې یو عهد نو فمزل رجل نو لاړه نه ټپور شو فتفرد کنایس نه 10 رجلن نو منګه تقسیم کو دو لسړی موږ دو لس کسان جدا شو مع کل رجلین منو مناص سر دا عریو سری دا دینا سکسانو پده که دا عرکس سر سکسانو الله عالمو کم مارو کل رجلین اللہ خبو ایگی سورا از عریو سری سرو یعنی چه دا عرکس سر با سورا کسانو فا اکلو ناغی خوراکوکو دا غینا اجمون طولو اغیم تی خوراکوکو فبل روایت کی راجی وفی روایت فحالف ابو بکر لایت عموهو ابو بکر قسمو خورو چه نبخری دیل را فحالفت المرأت لا تتعموهو آخر جهورتهم قسمو خورو چه زبی دربانی هن نخورما ددینا توامنا فحالف الزیفو اول ازیاف اللایت عموهو او قسمو کو ملمانو ملمان مل یا ملمانو چن بخوری دیتو عام لرا او یتعمو یا, یا بخوری دی لرا تردی چو خوری دیتو آم لرا ابو بکر یا بمنگ سره ابو بکر خوراکی گیر منگ دا خوراک نه فقال او ابو بکر حاضی ہی من شیطان دا قسم شیطانی دی پوش دا قسم شیطانی دی فدا بطو آمو ابو تو امرو غو تو فا کرن وی غول وا کلو دیم خوراکو کو فجعلوا شروع شده الا يرفعونا لقمتا الا ربت من اسفل اعسر منا مگر ذات دلبا زلاند داغ نونه نه زیادا غینا چ سورا بیراغس تیوا داغ نه بس ذات دلغا نونه وقال له يا ابو بكر خلي بيبي تا او خت بنين فيلاس ما هذا او خرد بنين فيلاس سديده چې دا سوا سی واکی چې بیا بیا وقال له خليل ابو بكر وقرته عيني لازماده سترګو يا خاله ان الان بيشكدا اس لا اکثرو او خاامغا زیات دی د دی نه مخرا دا چې زه من کوم خوراکوس نو دا خو زیاد دی دا خوراک نه چې د دی نه مخکېوو لومبی چې لامون خوراک نو شروعکی نمو خوراکم او کو وړو بیا هم داغ لومبی خوراک نه سوا دیفا کو د خوراکو کوووه باسا بیال نهبيوسلم اوویللیږ دا خوراک نبی بیا السلام سلام ته هم فضه دکر وکړو چې د خوراککو دا نه راویای چا غمې خوراککو په بل روایت داسېفااض را ځې وفی روای دی نه په یو روایت کې داس را ځي ا با ب قاللا بک دو رامان میې ه ووي ابدو راحمانبیې بي بکې نه خپل بچې ووي دوونه خیال ساته یا پرې د منمان نه دي پرېده چې خ شي ا ف انی منطلقون ال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعوذ تلنکه ما نبی علیہ السلام تو ترجمه ف ها فورد من قراهم قبل انجیا نفارق کتو یعنی اسگار کتو فارق کتو ځان د منونو مکه دراتو زمانه زمات دراتو نه مکه منونو ځان فارق کا, من من کا اخورا پوګا فاندلقا لا رب الرحمن فاطاهم رأيو لدي من منو آغا جدا دسركم توامو لغو كن آغا جدا درئو كن سو توامو تي فقالا نووي اتعمو خوراكو من منو تيوي فقالا رب منزلنا سش آغا مالك ده كور دماغ ده ده كور مالك سش ابو بكر يادا قالا نووي عبد الرحمن اتعمو خري. خوراک کوي او د چا انتظار مکوې خپل خاطر قالو وی غي مان هنو به عاقلین حتا یا جی رب منزله نا نېوم منګه خوړون کې تر دې چراشي هغه مالک د کور زمنګ د دې صبر چابوبک نې راغله من خوراک نه کوو قالو وی ته عبد الرحمان اقبلوا عنا كراكم ها قبول کئی تاسو زمانه مل مستیخ پلا تاوزان مول کئی فاینو انجا یقین انده کرا شی ولم تتعمو زکر کاغابو بکر را غی نو تاسو خوراک نوی کلی ها نو لنو لکی ین منو نو منتبا حابد خبری وي خامخا سپوری اوستغ خبری ومنتا کئی مخامخ به شو منگا داغه نا په بدو خبرو باندې فابو خو ان کار کو چمون مون خوراک نه کو داغه نه بغه فعرفتو عبد الرحمان زپو شوما انو یجدو علیه آن زپو جم چې ابو بکر با, با ما ته چې غو سبای په ما باندې چاغه به مو می په ما باندې غو سا ما باندې بغو سا چا ابو بکر کو رتا دے فلما جاز کلا چراغ ای بکر کو رتا تن حیت انو ز پټ شوم دا غنه وقال انوی کووال نت پوز کو ما سناتم تاس ملمنو سره سو کړو اری د ملمن مسیاک لري وا خبرو نو خبر ورکړی هغه تا چاغستانه بغیر روټین انکارو کو چ روټینو کو وقال انوی ابو بکر عبد الرحمان او عبدالرحمن فسکتو عبدالرحمن ازا چپ شما سم مقال بیاوی عبدالرحمن ازا چپ شما بیاوی یا غنصرو پدریم زلوی ای ایکا مقلا اقسم تو علیکا زقسم در کمتالا ان کنتا کچتتا اوری سودی آواز ما لما جئتا چتکلا کزما آواز اوری نوالی نرازی کده چه اواز کو موری نو ولی ندازی تا لما جئتا تولی ندازی ما سرام فا خرجتو نزروتی د الرحمنوی نو ما ہوئی سلع زیافه که تپوسه د خپل منمنونه چې دا دازه ما گناه دا کده آگئی ما غیل روطه روخ کری و اسرار میوتا کری و چو روطه خواه ما خواه خواه ری بیا بازم اپلا رماتا خوصهی نو فقالو آگئی وی ص کا چې دغینې تپوسکو میمنو چې کیا د سره نو غیوي ص قېیا ستازوي طنابي چې منږې روټ راړی وه را تییکی منږته پا روټیبانې خو منږ کار کړی فقالله نوببه کړوي ان منمنتظرو تمموننی ولې تاسو انتظار انتظار کاو او ځاننم تکلی پور کو او داغنا والله قسم پهله الله تهاملی لا سما د قسمی چې زه قصددن نه شپ خوراک نه بخوررم خوراک لره نه ن ززه قسم و کوم د بهې نخوراک نه کوم پهقالهلهخرون نو هغه نورو واللهله نهمو حته تمو قسم په الله منګم نخورو دی لره تر دی چېته خورېدي لله فکارې بووبکرو ویلله کوم مال کوم لا تقبلونا بلوونه نه ک کوم و حالاک ش سلی تاسو لره لا تقبلونا بلوونه چه چې نه قبله نه من مستیا دا خیرو کلمات نهدي بلک دا یو محوره ده دا نه چې ته ده ویلمانا خو حلاکت ده وابسوچ دی تاسولا ویلمانا وی اکا انا وی افسوس قصد کچھ رازی وابسوس ومیلمانو زما میلمانو نا خالق خیره نا کئی او بیا مخا مخا وی وی وابسوس تاسولی قرارک نا کوی زما مل مسیح نا قبل ہوی تاسولا وقتا کلی او زوی تیوی هاتی تو آمکا رولت تو آم دی وجان راتو عبدالرحمن پتو امسره فوازه ايده نو کي خدا لاس ابو بکر پخورا فقالوي بسم الله ها چه پخو چه لاس ابو خورا کي خدا نوي بسم الله ال اوله من الشيطان أول ا دا اولنی خبره شیطانی وا چې ما قسم غوللو چروټی بنخروما دا ها قسمونو غولل دا د شیطانیو خبره وا فا کلا نو و اکل او خوراکو کو د ټول دا غ متفقونه متفقوناله دا یو روایت بخاری او مسلم ذکر کړي ده خو په مختلفو طریقو باندې نقل شوی دی قاولو غن سر بغین معجم مزموما ا دغین معجم په زمې سرا سمنون و ساکنا بیا پر سنون بیا صاحب مثلثا و الغبي الجاهل تدا غبي جاهل توای و قولوا فجدى د جزا معنی دا شتا ما چې کنز له ورته وکړو ول جدا القتوا باسر کې پریک اورو توای یجد هو بکزل جيم يجدو الا ياغز بو چا ما شي چې زمو خپل ما باندې بغوس شي مقصد دا ده ګور دا عربي محاوره دا دی حدیث کې س عجبا جبنقطه بیان شوې عجبا جبا یو قرۃ العين خديجه وی دا یخوال دستر گزمان دین مراد محبوب دیدار او دا غین چکم خوند او خوشحالی حاصلی نو دا غین تعبیر شویده فقردتو لین سرام دا دین یاد ابو بکر صدیق اغت مراد دی یا باجوائی چه مراد دینا حضرت علی رضی اللہ نو مراد دی خوگورا د حضرت عمر فاروق جلانو کرامت ذکر شوهی دي دانګي د ابوبکر کرامت ذکر شوهی دي ګور الکلاچ فقیرانو د تسهاجت وی صفکارو پکار دے چاغي جمعاتونو تلالشی اوزان له دعا او غاری منځونو کی دانګي خزاکور کې دوم نه خرج کولې شي چې د میلمانو مل, مل مستیاو کی مل مالرال نو مل مز دو مل ماسته په دې دا غيظ په نسبت باندې کول شي نو دا په زول خرچينه دا جائز ده بس